Salutul Să știi să saluți este într-adevăr dovada că știi să respecti uzanțele. Salutul este prima manifestare de curtoazie cu care întâmpin pe cineva. Niciun om nu este atât de nensemnat încât să nu merite un salut din partea noastră. Cei care așteaptă cu privirea fixă, cu buzele strânse și cogrimază pe față să fie salutați, ca eventual să răspundă, sunt și prost crescuți și de reacredință. Ludovic al XIV-lea o saluta pe ultima bucătăreasă cu aceeași curtoazie ca pe strălucitoarea domnișoară de la Valier. Numai snobii pot crede că e sub demnitatea lor să salute primii. Dar să vedem care sunt regulile de bază. La țară, în orașele mici sau la periferia marilor orașe, există încă bunul și străvechiul obicei de a saluta toți oamenii pe care îi întâlnești, fie cunoscuți, fie necunoscuți. Anonimatul Marelui Oraș nu mai permite acest salut generalizat. Aici funcționează un alt cod, ale cărui uzanțe reglementează și modul de a saluta. Iată câteva reguli de bază. Bărbatul salută primul o femeie, chiar dacă aceasta este mai tânără decât el. Tânărul sau tânără îi salută pe cei mai în vârstă. Nou venitul pe cei care sunt deja adunați. Inferiorul pe superior, dacă inferiorul e femeie. Primul va saluta tot bărbatul. Directorului nu-i va scădea popularitatea, ci din potrivă, dacă va saluta el primul. Femeia de serviciu va fi mai simpatizat și mai respectat. Este obligatoriu să răspunzi la orice salut. A refuza să răspunzi înseamnă a jigni grav pe cel care ți s-a adresat. Dacă totuși nu răspunzi, înseamnă că ești supărat rău pe persoana respectivă și ar trebui să înțeleagă să te mai salute. Salutul în situații concrete. Cum salută domnul? Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să scoți pălăria, dacă poți pălărie, cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclin ușor, privind fără insistență în ochii persoanei salutate, iar apoi să spui pălăria la loc pe cap. Nu-mi explic de ce acest obicei de a te descoperi în semn de respect față de cineva a dispărut la noi aproape cu desăvârșire. După ce pălăria a fost înlocuită cu basca, apoi cu căciula, acestea se țin pe cap în orice împrejurare. În sările de expoziții, la cinematografe, în restaurante vezi bărbați cu capul acoperit. O fac uneori și cei care mai poartă pălării. Frigul nu este o scuză. Este strict interzis să stai cu pălăria pe cap în toate aceste locuri. Ceaușescu se adresa totdeauna poporului cu căciula bine îndesată pe urechi. Tovadă că nu respecta suficient. Nu am observat ca Juan Carlos, regele Spaniei, să vorbească unei mulțimi cu capul acoperit, chiar dacă afară erau minus 20 de grade. Revenind la salut, domnul care întâlnește o femeie cunoscută Încetează să mai fumeze și nu stă cu mâinile în buzunar. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrezi, totuși pălăria pe cap, saluți doar verbal, dar fără să-i atingi borul cu degetele. Ce se întâmplă dacă nu porți pălărie? Foarte simplu, te mulțumești cu o a capului, care poate fi un pic mai adâncă decât dacă ai saluta cu pălăria pe cap. Dumneavoastră, doamnă, cum veți saluta? Veți răspunde la salutul care vă este adresat printr-un surâs, dându ușor din cap, ceea ce va dovedi persoanei întâlnite că ați recunoscut-o. În țările anglosaxone, însă femeia salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui. În Europa continentală, domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care răspunde... Însă tot zâmbind. Două persoane de același sex și de aceeași vârstă se salută simultan. Cu cât se grăbesc, cu atât este mai bine. Când salutăm primii? Cel care intră într-o încăpere salută, cel care se află acolo răspunde la salut. Această regulă este valabilă în restaurante, compartimente de tren, săl de așteptare, lifturi, magazine, spații închise. Un om bine crescut î scoate pălăria și se oprește un moment când trece un convoi mortuar. De asemenea, te ridici, te descoperi când se intonează un imn național sau când se înalță drapelul unui stat. Pe toată durata ceremoniei trebuie să stai nemișcat pentru a arăta că respect sentimentele celorlalți. Alt lucru important: salutăm tot grupul din care face parte o cunoștință. Se înțelege însă că persoanele care o însoțesc vă vor răspunde la salut, dar în niciun caz nu se vor interesa de numele dumneavoastră. Vă răspunde și atât. Cum strângem mâna? Ne strângem mâinile, mai ales când ne oprim să stăm puțin de vorbă. Este o formă de salut care datează din antichitate și care este încărcată de un simbolism profund. Să saluți pe cineva strângându-i mâna este un semn de mare stimă. Cine întinde primul mâna? În acest caz, ordinea se inversează. Cel care întinde mâna primul nu este cel care salută primul, ci este doamna, persoana mai în vârstă sau superiorul, adică persoana privilegiată. Tot persoanei de rang superior îi revine inițiativa acestei forme de salut. Se întâmplă însă ca, din grabă sau din necunoașterea acestei reguli, tânărul să fie primul care întinde mâna, ceea ce este o mare impolitețe. Pentru a strânge mâna cuiva, sau îți scoți pălăria, dar nu este obligatoriu, sau te înclin puțin și îți privești interlocutorul în ochi. Un bărbat, când vrea să strângă mâna unei doamne, se va ridica neapărat în picioare. Doamnele nu trebuie să ridice decât pentru a da mâna unei persoane mai în vârstă sau uneia pe care vor să o onoreze în mod deosebit. Să refuzi o mână întinsă este o ofensă gravă pe care n-ai dreptul să o aduci cuiva decât în ultima instanță. Celui mai ocupat dintre oamenii de stat nu este permis să refuze să strângă mâna celui mai pisăloc dintre solicitanți. Dar cum se strânge o mână? Și asta trebuie învățat. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Să evităm să avem o mână moale, așa ceva se cheamă pește mort, sau una care o zdrobește pe celuilalt. Ne vom feri de asemenea să apucăm doar vârfurile degetelor. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, doamnele și domnii, domnii între ei. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional mâna dreaptă. Uzanța durează din timpurile când în mâna dreaptă țineai o armă, iar dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pace. Cum procedăm când purtăm mănuși? Pe stradă, bărbatul scoate mănușa din mâna dreaptă pentru a strânge mâna unei femei, chiar dacă aceasta poartă mănuși. Femeile scot mănușile când ajung la locul unei întâlniri dinainte stabilite, dar dacă întâlnirea este întâmplătoare, le pot păstra, mai ales când se scot greu, însă recunosc că gestul nu este elegant. Există o excepție dictată de buno-simț, e vorba de mănușile lungi purtate la toaletele de seară. Pentru că sunt asortate la rochie, se pot păstra, dar nu se țin pe mână în restaurant, în sălile de concerte, la teatru sau expoziții. Într-o biserică protestantă, mânușile se pot ține pe mână, dar într-o biserică ortodoxă sau într-una catolică, unde se face semnul crucii la intrare după ce ți-ai muiat degetele în apa sfințită, este firesc să le scoți.